Tibeti vendégszeretet A vendégszeretet a tibetiek egyik legjellemzőbb és legvonzóbb tulajdonsága. Ha valaki elutazik, a barátai gyakran még a várostól tíz kilométernyire is sátrat állítatnak fel, hogy ott búcsú lakomával várják. Csak akkor engedik tovább, ha már elhalmozták fehér sálakkal és jó kívánságokkal. Ugyanez játszódik le hazatéréskor is, és ha valakinek sok barátja van, megeshet, hogy több helyen is fogadják. A hazatérő gyakran már korán reggel megpillantja a potalát, de a városba vezető úton egyik sátor a másik után vár rá, így öreg este lesz, mire hazaér. Karaványa közben tekintélyes felvonulássá növekszik, mert valamennyi barátja csatlakozik hozzá a szolgáival együtt. Ha külföldieket várnak, a külügyi hivatal küldi képviselőit a vendég elé, akik hivatalosan üdvözlik és megvendégelik őt. Ha új követ érkezik, katonai pompával fogadják, és a kormány küldöttei sálakat adnak át neki. A városban már szállás vár rájuk, és ajándékokkal halmozzák előket. őket. Egy szóval sehol a világon nem veszik körül az utazót több figyelmességgel és szeretettel, mint tibetben. A háború alatt gyakran tévedtek el repülőgépek az India és Kína közötti vonalon. Ez a világ egyik legnehezebb légi útvonala, mert a Himalája átrepülése nem könnyű feladat. Ha eltéved valaki, nehezen tud eligazodni, mert Tibetről alig van használható térkép. Egy éjjel motorzúgást lehetett hallani a város fölött, ami mindenkit nyugtalanított. Két nappal később megjött a hír a számjai kerületből, hogy öt amerikai ejtőernyő szállt le. A kormány meghívta őket, hogy Lászán keresztül térjenek vissza Indiába. A pilóták ugyancsak csodálkoztak, amikor jóval a város előtt szívélyesen fogadták őket egy sátorban, vajas teával és fehér sálakkal. Lászában aztán elmondták, hogy elveszítették az irányt, és repülőgépük már a nyentsen tángla havát súrolta. Ekkor visszafordultak, de elfogyott az üzemanyaguk, és el kellett hagyniuk a gépet. Ejtőernyőjükkel szerencsésen földet értek, és megúszták egy kartöréssel és néhány rándulással. A háborúban lezuhant többi amerikai géplegénysége nem volt ilyen szerencsés. Két repülőgépnek már csak a roncsait találták meg kelet-tibetben, a legénységből senki sem maradt életben. Egy másik repülőgép a Himalájától délre zuhant le, egy olyan tartományban, ahol dzsungel lakók élnek. Ők nem buddhisták, és mérgezett nyilaiktól minden tibeti retteg. Csak néha jönnek elő az erdőkből, hogy prémeket és pézsmát cseréljenek sóra és csecsebecsékre. Egy ilyen alkalommal olyan holmikat kínáltak eladásra, amelyek csak egy amerikai repülőgépből származhattak. Ez az egyetlen hír jutott el hozzánk erről a szerencsétlenségről, mert a soha sohasem találták meg.